رونو پټیردرسکی منګل تاسې د تنسیر یا د مسیحیت د خبرولو د پدیده په باره کې یو سه تفصيلي معلومات واخلتل د تنسیر تعریفهم واخلسته د هغه تاریخهم واخلسته او تر هغه وروسته بیا د تنسیر اهداف او مقاصد هم واخلسته چې څنګه دوی په اسلامي نړۍ کې مسیحیت یا کفر خبروي او د هغه اقتصادي او دینی او استعماری او سیاسی اهداف هم او آخر کې بیا د نوټي تراعلو چې تنسیر په افغانستان کې یادی مسرانيت خبرول په افغانستان کې حکومت مرحلې کې قرار لري نور به اذان وشو منځ ته لاړو داس منګړې پاتې شو ما تاسو سره واده وکړه ان شاء الله په دې بار کې دڅو د تاسو په خدمت کې پاتلونکو درس کې وران دی کم مسرانيت خبرول په افغانستان کې دې و خطرناکه پدیده ده خلک او غربيان په دی نظر دی چې د غربي وادونه غواړي په منځنۍ اسیا کې یو نوې مسیحی اسرائیل جوړ کړي لکه څنګه چې شدل په منځنۍ ختیځ کې د حجاز په شاخه کې د مکه مدینه د ازهار او د استانبول او منځ کې دلته یو يهودي اسرائیل جوړ کړه داسې د غواړي او چې په دغه منځنۍ اسیا کې یو مسیحید اسرائیل جوړ ک چې مرکززی افغانستانی ځکه د دغه مسیح اسرائیل نو بیا مسیحیت په آسانه منځ آاس کم اسلامی جمهوریتونه شوی وکستان تاجکستان، افمنستان قزاقستان، فرغزستان دی ته هم په خو خوغربي ډله مسیحیت نه روسی دوله ممس روسی دووله ممسح اوته مخکې شته دی غغربی دوله مسسییت بلخواور اودغه دوول د افغانستان نه په با سانه باندې د ایران خواته. هر طرف د ایران هم څه هيط او شرق خواته په پاکستان د خلانو مخکې نه مسیحي ټولنې او مسیحي اقالیت وجود لري هم په نظام کې هم په پا پارلمان کې هم په سیاست کې هم په مطبوعات کې هم په تعلیم او تربیه کې هم په و تسمیمونو کې هر څه مخکې نه وجود لري په افغانستان دغه مرکزی حیثیت تر ټولو ښه اقبال درک کړی دی تاسو په نقشې د مخته وګورئ شتول اسلامي نړۍ کې د اسلامي نړۍ کې څهږي ګوري دلته خصوصا هذا مركز, مركز كي بيادلتر افغانستان قراري ذل هاي شت ليري ازك هوي اسيا يكتايكري ابو جلس ملتي فسادي او فسادي اسيا وكشادي او كشادي اسيا كافغانستان ازادو طول اسيا با كافغانستان فاسد شو طول اسيا فاسده ولي ذكي تو افغانستان ما تاسو کوم مشکل او سوقو الجيش او هم دینی او انانوی لحاظ یو لري پاکستان او هندستان او اسلام د افغانستان راغلي دی عمده دي, دي نه افغانستان افغانستان اسلام ورغلی بل اول مسمان راغلی دی د دې چې اسلام ورغلی د دنیا څونو شاو خوات دي دا یو نه یو دوی وګړي مودل مو لپاره د کوفر لخوا نه تسخیر شوی دی افغانستان یوازې افغانان د شیل څوک نه خادي دی خصوصا په شلم په اړه کې د جهاد نوم او فلسفې د نړیوال مسلمانانو نوره هیرو دلن دغه بیرته تازه نو دوی د افغانستان د مرکزیت او اقیادي حیثیت ته په ځان کول سره غواري دغهستا یونوي مسيحي اسرائیل جوړ کړي دغه مسيحي اسرائیل لپاره د کومي وسيلي او كومي استعمالوي دي تاريخ دير وقت دي دي وقت تاريخ يوتو مهمة نقطة دي تاس بخدمتك دوران دي كوم دير زالي هاتي بدي بارك شوي دي ما يورزي او كتاب كوتو بنامه دي اسلامي نري يرغل كتاب عربي كده نومي دي على العالم الإسلامي دي فرنسوين مسيحي مبلغينو دي مقالو مجموعه دا فرانسيوي جنا د ممثلستر عالم محب الدين خطيب او لکوال محبدين خطب او دغه مجرري مساعد الياسي اربي ت تجمه کاري دي الله دنوک پیداشي فختوط ترجم ف تجمك په اسلام نري يغ نومي کتاب ک شدنا تنزو شپت على یا 15 تقاله مخکې چاار شوي او په غ ک چې کم مقالي نه شرشي اغ بیا تررنوي وكلنو مخني مقالي دي په هغي ک و بلغونو ک تاسو غواړی چې د افغانان خلک مسيحيان کئ نه غیبه کله هم له تاسو نه مسيحيت ونه منئ ځکه دا ویلنی خلک دي او خپل ملی رواژن او عنانات لري دی غرب د اثر نه ډیر لري او خود کفا خلک دی په دینی او مذهبي لهاس دین ورکی قوي دی نو تاسو غواړی د دې نوې کلو مخک خبره ده ک تاسو غواړی چې په هغه کې اثر وکوي او مسيحيته را دعوت کئ نو تاسو ادبیات ال ترائج کیا غربی ادبیات رایج کئ غربی شعر او شاعری رایج کئ غربی تاریخ او فلسفه ال ترائج او غربی ژبه ال تخوییکیا تاسو ولې بل د هجرت او جهاد ماحول کې په زړه ګونو کورسونه د هجرت په کمپونو کې دیانګریزی ژبه د ذکړې د پاره پرانستل شو او د دې ټول تر شایې یا د نه نه وی فی صد تر شایې یو موسسه ولاره او یا یې مو سسته لیبل او نوم وحییت بکاريده چې دیغه نوم و اي ار سي دي اي ار سي ماناده انټرنیشنل ریسکیو کمیټه نړیواله د خلاصون کمیټه <متا> ماته استابله زویلی چې د مسیحیت زيني خاص استلاحات د شپږی کې یو زریدي یو خلاصون یا نجات دی اغه دوی ته شي وایي څه ته د خلاصون وایي د شي خلاصون وایي انجیل ته دا انجل د چا پښتو ژبه کې د تاسو لپاره چاپ کړئ انجيل ته دوی زهري هم وای انجيل ته نجات هم وای انجيل ته خلاصون هم وای دي انجيل نړيواله کمیټه د افغانانو د نړۍ په انګريزي ژبه د خوروولو ترشا ولاړه او لا ولاړه ده د دې لپاره په ملیونونو نسخه کتابونه چاپ کړل تر ټول دماغه امده موسیسی د هجرت په ماحول کې یو شخصي چاپخانه و درلودله مطبای خپل شخصي مطبای و درلوده نو ده امر مبلغینو د هغه زمانه د نوې کاله مخک مبلغونو د توسیو د نصيحتونو د عملی کولو په خاطر باندې د بی زمانه مبلغونو منځ ته مخ مخ مسیحیت او انجیل سم د ستر اوران دینکم که څه هم ورسته یی عملا عمل اقدام وکه خو مخ کی غربی ژبه غربی ادبیات غربی فرهنګ غربی رواجونه غربي فشانونا دای په منکه عادت کړ ترڅو د مسیحیتمن نفرت و نکو او لمسیهانو نه نفرت و نکو یا او لمسیهانو نه نفرت و نکو ځکه دی منغو د جامې به یو شی دی منغو د ځبې به یو شی دی منغو د رواجو نه به یو او په نتیځ کې به د دې د فرهنګ نه هم نفرت و نکو اماغو چې په لکونو افغانانو ته په ډیر ارزانه ای او حتی په وړیا توګه غربي ژبه په څرکی انګریزي ژبه ور زده کړای شو د نړیوالو مخک خبره ده اووي افغانان وتاتي لمسيحيه دي پيلامي يا دي مقدمه پتور غربي ادبيات غربي كتابونه غربي نظريات غربي اخلاق جبي غربي شعر وشاعري موسيقي ده ين وراند كي دبد المسيحيه دمنو دي پارا يا مقدمه هم مخكي ما تست قبل ورزول چه يا وصلو صوار لا تي يا يوصل او پينزل او انجيل ترجمه او د لندن څخه راشي یو صلی او 15 کال مخکې په پختو ژبا باندې د تورات او د انجیل نسخه ترجمه شوه پرشهي او په هغه ځمانه کې څنګه سیمه مسلط وو افغانستان ته د لندن پروتو بلتی راوړي دا چې افغاني ټولنه اسلامی اسلامي ټولنه او دلته د دي دین ډیر اثر او رسوخ موجود وو د علماو او لخوانه د صوفیانو او اخوانو پیرانو مرشدانو کې نو مستقیمه د مسیحیت د خوارولو هڅه افغانیت ولنه کتر ډیره مودې نه کېده تر دې چې د امان الله خان لیبرالیزم او پاغیب تي ورسته د ظاهرشاه سست نظام د ته زمينه دره درکړه چې د داوود په زمانہ کې مسیحيان عملا افغانستان تراشی او د بامیان په ولایت کې د مسیحیت د خپروي هڅې د داو탄 په زمانه کې د افغانستان په مرکزی ولایتونو کې د جزام مرذ و لګید د پوسټه کې ناروغي ده او د وباب شکل بن خورې حکومت بیا غینا توانو د سازمان ملل متحد په حد څنګه سره رابطه وکړه د ملل متحد په حد څنګه د دې لپاره یوه فند یا یو يو... اندازه پیسې وټاکل چې د دې مرز علاج پیښ او د ملل متحد مؤسساتو شکل یوه فند وټاکل د اغه لپاره بیا ډیر خلک راضي او خپل راضي وړاندې کوي پیسې څو ګیدا په کوم څو ګیدا کوم څو ګیدا ملکم یو غربی موسسرهغه او هغه د افغان وختو باندېن ترغله کله چې هغه دلته کار شروع کړو د همدې د کېریدل نو ورسته دغه بانيان ډیر لږ ولایت او دین او سواد او علم او پوها د که کې ډیر نو خلګم بې سواد نو البته د مسیحیت عملی خورولو هڅه شروع کړو دا راپور د صحت عامه وزارت ترور رسید او د صحت عامه وزارت متاغه وکي بیا داوت خان ترور رسید داوت خان دخ د خلکو ته د دې باریک معلوماتو کوو وخت دی ولې غوا خبره ریښتینه نشو بیا اته تللی سات وخت تر کول کې د افغانستان نوو من دا د دولتانه حکومت ملماني دلیل نګرزم زکه اوس کم نور جنایات کوي هغه تر دې دی ورلو دي د دې اوندا الهات کېدا شي دا او چې مسیحیت او غربي نظامونه د دوړه سره تړلي دي ار د دولتخانه نظام په دې ده د مسیحيان د رستانو د برته پاتش زکه دغه یاران د رستانو سره او دغه پنظام کی کومونستانډر په خښه وو نو غربي موسسي دی غربي سیاستونو دی پلي کول دی طاره د وسیلو ته هايس باندې کار ورکړي د دې طاره چې د کومونيزم د طاره داسته خلاصه پرې کیږي کې د شي اقدام ای. وکړي آیا کدي شي چې یو کس یو نظام یو یو چو سم به کې خرابو نو خلک مسلمانو د ملت مسلمان د فشار لاندې وي پدې کې به شي زني عناوين ملي اسلامي جریانات هم درلودل دا ټول احتمالونه پر زیادي دي خوخه خبر ورکیداو چې هغه شاګمشه یانه زمانه زمانہ کې دي غوښرل دي بامیانو نه او د مسیحیت د عملی خبرولو هغه د ستاسو طغه وخت کې ناکام شو تر هغه وروسته په باندې جنگ مسلط شو او افغانان مختلف ځایونو ته لاړل مهاجر شو یوه وضعیت برخه پاکستان تلارل لاړل او یو له یو برخه د غرب هيوادونو ته لاړل هغه چې د غرب هيوادونو ته لاړل هغه مستقیمه کې و د کلیسا زنګونه یې بچانه په غربي مكتبونو کې اورو ځل شو چې مسیهیت په ماحول کې پاتې شو زيني مسیهیت قبول ک او زيني له مسیهیت نه متاثره او له اسلام نه متنافيره شوه او هغه ته بهجرته په کمپونو کې تر راتللو سره یو د هغو لپاره غربي مسیحي مؤسسه رغله دلته پلاسګونو مؤسسه رغله او دلته د کمپونو لپاره مختلف دولته هي په ابرثانی د تعلیم و تربیه نوې چارې سنبالکړي د حضرت مهاول کې نوې نوې مؤسسې رغلي غربي تر ټولو نوې دی اي ار مؤسسه په تعليمی او تربوي مجال کې ورته سید مهاجرینو سره د مرستې مؤسسې شلټر نو په نوم باندې واه ک تاسو اوریدل یم یادې کې په هغه وخت په نصر باغ کې د هغه مرکز و. او د اختر دلمانځه نورسته خلقو بلواپه وروره ولث اتلث ګاډیونه وسه زول ورکی یو قصد د کیمران سو هغه مؤسسه ټوله وسه زوله دغه د رایس توغی ټول برباد کړ په هغه وخت کې خلک د جهات په جذبه باندې واستواره یی دین د پاره هجرت کړو ان دکترین انحراف هم نشو غملي لس تر نومو وسې خپل فعالیتونه په بل رنګ کې شروع کړ پټي شروع کړ د دغه سرکاره نوم د موسسی یو نتیجې ته تاسې شل کاله ورته ولید کې دی عبدالرحمن پنہما بنیوسری خپل مسیحیت اعلان ک او بیا ویل چې ما شپار تکل مخی مسیحیت تکما مستکه منلو نشل ترنوفو مشتک چې ما کار کاو نو ما ازلت مسیحی شوی و بہ حضرت ما حاول کی تعلیمی فعالیتونم شروع شو صحی فعالیتونم شروع شو او حتی د مجاهدینو څنګهرو نو تو جبهات غربی نرسان او ډاکتران په حقیقت کې مسیحی مبلغین او الته رسیدل خلکو سر د خلکو عاداتطورور طرریفې ژبه دازدهکړې ک ه وې تاثیر زاری در لوده نه درلو ده خو د سبا د پااره اضان تمرین کوه سبا د پااره ان جوړ کوو. د حت په محول کې مستقیاً هغوی انجلوونه هم تووز کم د یو نخ تااس په مخې او پختو ژبانې اننجیل اننجلی شریف یعې شریف یعنی مسیح مالک په فارسي ژبان تووزی شو دا په پختو ژبان په دورو ژبان یم شو. د دې تر څنګ د افغانانو د مسیحي کولو په خاطر رادیوي نشرات شروعول رادیوي نشرات د مختلفو معلوم او نامعلوم استیشنونو نه زاینونه شروعول چې خلکو ته د دې تشويق او تغیر وکاو او چې تاسو مونږ ته خپل ادرسونه راوولې موږ به تاسو ته کتابونه درولې په هر پروګرام کې چې څو څو خلکو ته د ادرسونو د مطالبه کول مو تاسو دغه لري داسې هم ولې دل شو چې د عیسی مسیح په نامه باندې فلم د مهاجرینو په منځ کې او په بازارونو کې وریا هم توزی شو په پښتو او فارسی باندې د مسیحي کتابونه ترجمه شو او توزی شو دغه را دي وی خبراوني په پښتو باندې هم وی په فارسی باندې هم وی او لا او سمسته په هزارگیژه باندې هم وی په ترکمنی ژبه باندې هم او په ازبکي ژبه باندې هم تر هم روان دي او د امه شروع سره نه روان دي اوغو کې چې کسان کسانپونې کوي تااسې ب ډی تاجب کې پات شيشاه د افغانستان د مختلفو ژبو او د مختلفو لهجو خلق دي زیینې پختتو په مرکزی له جوایي ې په جنوي ځینې په خی ې په شمالی او فې هم هم داډ ده مسیح را ډی اوګغانې نه دا چې یوا یو کمته متوجی بلکې ددي سپی ډیرری قوي افغانستان تم رسیږي ایران تم رسږي پاکستان کې هم مجرین تر خپل پوشس او پروګرامونه ډېر جذاب او جالب دي. تاسو باور درته لیدای څنګه؟ د ډرامو په شکل دي، د نور نصایحو په شکل باندې د نظافت د پروګرامونو په شکل کې دي. امر مختلف ډول ډول پروګرامونه لري. نوم یې د اسامسیح پروګرام یا رادیو صداي زندگی په فارسي باندې. دو د دوه رادیو غان له اوبیا غربي غیر دولتی مؤسسه چې مو د ان په نامه پیژنو ان جی او د لري دي مخفف د لري کلمونه نان گورنمنټل غیر دولتی موسسي چې داخله ورته ان جي او اي یا ان جوګاني پښتو کې ورته وای ان جوها دا یو پښتو فرټیکل مانه ده یعنی غیر دولتي موسسي ول غیر دولتی موسسي ځکه چې دولتي موسسي خلق دلته نه منلي زه په یو ته خوایم ډېر د تعجب ور کړه په یو زمانه کې د امریکا رئیس جمهور پاکستان ته تل رونالد ريګن د نصر باغ د مهاجرینو کم ته د کمشنرې زینې د وزارت خارجه او داخله زینې مسؤلین هم ورته او هغه وخت کې مهاجرینو نو نو خیمه واهلې د غوښتل چې د مهاجرینو سره څو اکشن او مکسن واخلي بیا په میډیا کې راشي چې دا د نړۍ ترټول دی یو لوی ترټول دی یو لوی قوی دولت مصر ترټول دی یو کمزور انسان خینته دی او دا غوسره ستلمه شي چې دی غدي د نړیوال ژوندۍ پښتنه کوي تریبو لوی مجزه انسانې مجزه بله چرری وي د دنیا ترټو نو شخصیت د دنیا ترټولو کمزونو شخصیت در بدر انسان خیم کې والاضی هلته بیاغو پختتن کوي ا کلهغ د امریکا جمهور یو مسلمان سر مشي وکړه د بابا سر س د خیمې ن او بل سر یو سره سری م شي وکړه بل سره سریم وکه چې دا راغې بیاې با بعض و دا د امریک صدر دی او څښت تاسو لا راغلي ده د ته خو لا سره وکړل د امریکا صدر د تاریخ په لاس راتول کول نه هغه حیران پاتې شو رونالد ریګن هم حیران پاتې شو او ور سره اوس به هم حیران شو ډیر ته بابا ولې درس ود و کړ وې دا کاسر د کاسر ته لاس نه ور کوم هغه خپل سفر امازه نه قطه کبیر تر اوږر زده سفر ایلن کبیر تلال واشنگټن ته او د امګ ورغنه د روسانو سره د جوړې خبره شروع کده گورباچوف سره اړتہ وکول چې تا یو وید دیو دی راوخ ګورباچوف ته پدی وینا باندې تا یو وید دیو, دیو, وی دیو دی راوخ او اسلام یو ډیر زورور دیو د ډیر زمانه لپاره موږ وی د کړه یو بس تا شخرا چکر دی د افغانستان کې بیرته گورباچوف ملامت او اماغوس ویروسانو او امریکایانو ترمنځ د جوړې خبره او مذاکرات سره شروع شول او روسانو د امریکایانو سره خپل دښمنی پات او یا امریکایانو لروسانو سره خپل دکومنتی پاتور وسولې توله تورېدل او د نړۍ د اسلام په خلاف باندې وي دغه وي دیو دې چې اوس را اوس د نړۍ د دې مقابلې ته ځان تیارو کله خبره لري خطرناک ده د دې سپینګر مهارت شوه غیر دولتی موسسې راغلی ا دونه ډيري غیر دولتی موسیسی راغلی چې اوس په افغانستان کې تاس خبره اسي چې څلور زره موسیسی کار کوي او که نه معنی نو رمضان بشر دوست په یو ورځ باندې 2000 موسسې لغوه کړي په درې مورځ به یې لغوه یاد دي 2000 په یو امضاء باندې لغوه کړي او بل سبا د حکومت ملامت شو په درې مورځ باندې بیا دی فکور کې نست دی نو چې په یو کلم باندې 2000 موسسې لغوه کړي نو تاسو دا پاتې به شئ نه د رسمي احسايو پرانا کی په افغانستان کې اوس 2000 مؤسسه کار کوي او دولت پختله اعتراف کوي چې افغانستان ته د اطلسو میلیارډو ډالرو مصرف یواز د درس په صدې د افغانستان حکمت کړی باقي ماندو اویا په صدې د مستو کوي دا اویا په صدې مصرف کومک چې راځي افغانستان د مؤسسو ته سپارل کیږي او دام موسیقی در د و د ذهنیت ده اماده کولو د پاره د خلق و انجو د ایمان و د اعقیده ده اخیستل خریداری کولو ده پاره د پیغل و د الکان و زوانان و د دوی د بیلاری کولو ده پاره پر ډول دول پرگرامون و دول دول راژیوگان و دول دول ستیشنون و پر دیو بانی سره موسیقی ترده هم چی او موسیقی در سراغل چه اغی افغانی موسیقی پولاریاډ ول باندې نوې کمپوز کوله د یغه په کسټو کې سب او بیاي عمومي لارو کې د کابل ښار نشو ورډغو خندار خواته سړک یا د لالابات یا شمال خواته یا ګردې کواته دلته موټر درولې او سورلې به سونه تیرې به موټر هر یو ته به یو یو کسټ وځه او دا واخل تاسو غوونه دی د دې د لې شپې ښاله شي موږ دې سره مو رسته کوم د سوله پیغام پنامه باندې او کله د سوله زیرې پنامه دا کسټه خو ما ته هم را کړو ما سره مسته رادیو غانه خو دې سولې رادیو پناهونه باندې نو دغه موسسي اویافي صدا مسارف په افغانستان دبي پلاس کیدي او دې مصرفوي په افغانستان کې د لمرزیل دپا کلیسا یا ایزای ما اوس جوړ تر دې مخه په افغانستان کې پرسمي دولباني کلیسا و نه او اوس په افغانستان کې عملاً په خندهار کې هم کلیسا شته په مزار کې هم کلیسا شته او کندز کې هم کلیسا شته ته جالالابات کې هم کلیسا شته او ورګون کې هم کلیسا شته ته کابل کې هم کلیسا شته تاسو به وایئ چې دا لچيري دا خو نه دی خبر چې مان چې رینل دی دی خلک بلاغ وردا دی په خپل فوجي اډو کې دي አልته به عبادتونه ور کوي عادی سره خپل مسیح مبلغین راغلي دي تند سرویس پکې روان دی د یک شنبه دی, دی ورځي د عبادت چارې تر رسمي ډول باندې اول ځل د پاره په پا افغانستان کې چې کلیساګانې جوړې شوې دا اوس دی ورسره سفارتونک هم جوړی دی او په پوزي اډو کې هم کلیسا جوړی دی او دغه کلیسا او افغانان هم ور دي زينه د ننداره په شکل ور دي زينه ترجمانان الته کار کوي ور او زينه په زور به ولای او زينه چې مسيحيان شوي دي د خپل عبادت لپاره الته ور دي پټ پټ د دې لپاره چې دغه اتای پټ کوڅو سونه ل پټوالین راوځي براله شي باید بهراني مبلغین دلته راشي ول د سستم د مخکې دو سوه کوورایی مبلغين اوافغانستان ته راغلل کاپساته راړل قندولته او مزاري شسته او نرو بانیانو ته او نورو ولاتونونه تلل ت بکن چا یاددي. م یوا دو در 15 منهلس ی دو500 شپه کسانتهدي مانا پس خبرونونه نه اوور نه ح را دي اوغانمات دو سو مسیحه مبلغين راغلل او کلي د کلي ګ راغلل. دي خلکو سره ملاقاتونه کول بلکې ور دي خلکو کرے سپیکول او رږي ورکرته راولي دي دی پارش خلګ به سره انڅه ولفت واخلي انڅه ولفت سره واخلي یوه شنهور سره جوړه کی کتبہ دې ست پیغام ورکوي ورته چې اطمینان یې ما دوست یې واخې مونږ ته تحره ورول مونږ سره اشبکړو دا مستر فلان دی پر اخره واست بیا بلزل بیا بلډه لمسي هی مبلغن راغلل چې بیاونی ولفل عادې غیر دي پارډیر مذاکرات وسو اخره تاسو یاد وکړم اغه بچات یات دي او ټول ته ځکه اغه یوه مش په مخ کې خبره ده او تر هغه هم مخ کې د طالبانو په زمانه کې په کابل کې مسیحي مبلغین ونی ولشل د زرګونو کسټو سیریانو مسیحي کتابونو او فارسي او پښتو باندې د انجیل د نسخو سره ونی او دا هغه ورځ دی چې د طالبانو حکومت نور د سکوت اورځي وي د سکوت حالت کې هغوی خل دغه عمل کسان یا دغه مجرمین چې دديو ملت بیا هتد په خلافې اقیدوي جرم کري دا له ځان سره یو خوا بل خواتهغ کې خونديې فوزي عملات وشول او د پوز عملات په نتیجه کې هغه خلک خلاص کئ شو د دو غرمت بیر ته ورسهی شو او ځین خلک خوداوي چې د امریکا امریکا اووزي اغل پهې خاطر باې بیرران شو چې ترو خلک هم خلاص دکه په بلله طرققا خلاص نه نا په و افدون خلاص شو نه په بازارې او نه په منځګړې تو په بلدل بلکه په غوي باندې یو قانوني د وسیره روانه یوه د دې لپاره چې د قانوني بهیر را خلاص کی نه جاي بیرل کا دغه بس هم څه هم مبلغین یا دغه کلیساوی یا دغه غربي رابوګانی یا غربین انجی او اس د دې لپاره چې دوی خپل داډو اطمینان سره خپل فعالیت وکول شي د زوړ ته ضرورت لري قوت ته پښتوانې ته لري او د پوښتو نه خو څخه مینه چې امر ده چې 50 زر مسیحي عسكر د تلتبدیهات کې اوس موجود دي 50 مسیحی مسیحي هر هرڅ د دې په وخت تر سره کیږي هرڅ د دې په وخت چوک هیڅ څوک تاسو نشي ویلی او چې څوک څورتاوي فوراً سبا ته غیا طالب یا قائدي چوک اعتراض هم نشي کولای د اسلام په پاره فعالیت په پا ال قائده او په طالب تورن د مسیحیت لپاره فعالیت په مدني ټولنه لیبرالیزم دموکراسي ازادي حقوق بشر حقوق ځم حقوق الطفل په دې نامه باندې او د اغه د فسطواني د ملاتړ لپاره په لسګونو زره مسیحي فوجیان راغلي دي خپل انجيلونه د ځان سره ګرځوي او د قران د عيساروي مسیحي فوجونه شکل راغلن نو د نور و خلق و او عملا او په خاره ډول باندې افغانستان کې مسیحي فعالیت شروع تر د مخې پټ پټ کول وت ارتبرها لك بغد مسيحي طوزنه طن و چې زينه خلق اختل انفرادي مثيحه اعلان طغد جمله کې یو عبد شيطان نامي کافر مرتدو او یو تر دماغ کې یو بل کتو جهادي مشهور کمانډانو په کندهار کې د معاملات په نامه د مؤسساتو لاله رنا مثيحه ش انځله شپاره کاله هغه باندې کار و بیا راغی مسیح شو او بیا لاه هر ته خپ الدان په خدای او پانې و چې معو خپله کورننی هم پریخده او اسلام من پریخده. د رسمن عمل هم یو مسیح افغانی وه. دغه د مسیحات انفرادي ظهور کم تر کم په دی دلالت کوي س پهې ملک میان شته او خلک مسیحیان شوي. دکهذین نه خو عملهستاه شو او بیا ترد اناندې پورې مسیحان دلته په قوت کې دي چې ح ته نه شولو کاثر شو نرغونې کافر شو نغونهتیارریو غلی کي فور سو لاو خذر دانی مو شو د نور خلق د پاره پلم جوړ کله لاره واره او وتا دی یو بلمرت شو غم خپل ارتداد اعلان ک کنه میږي دا اوس نه او په خو زلمي به ورس د بل څه د بلخ په په همتون کې غو محاسل څه کمبخت کمبخت کمبخت پرويز کمبخت ما په ډیرو خبرونو کې وخت په وخت زينه احتای دنی واي په افغانستان کې لزرکسان مسیحيان شې دي دنی واي پنزو زره دنی واي نوي زره ترنوي وزره مهم اورېدلې تاسو به موريدلې شاید څو نه اورېدلې یي دي په پنزو زره شاید نه وی وزره اورېدلې یي په افغانستان کې پنزو زره هم ممکن دي هم ممکن دي یوه لکه ممکن دي یي لکه هم ممکن ده څنګه ممکن ته وای ختنه حق لري څنګه ممکن دي اغه دلیل دا دی په افغانستان کې مسلمان نه کېږي بلکه هغه زاره کاونستان چې وختې کمونستان اوس مسیحیان شو نو چېدي کمونستان و کله مسلمانانو شو اوس مسیحیان شو کافر ب شي نو دی خو له مخکې ن کاثر دوی پهخاطرتر باې کافر شوي او کمونستان شوی او چې هلته شرابو شو عشرتو د دینی وه بیا بندباری وه میوه روبلو اغ چې نوچ شوه چاه کې نوچ ببلې نه را او خ ک د د روبل په څیر کې ډالر دي د سترو په څیر کې نن انجن دي د وروستو شرابو په ځای د تازه شراب دي نو هغه کومونستان چې یوخ کې کومونستان او ملحدان او کافر و کنه نو ملحدان کافران نه کوي کومونستان په اتفاق د امت سره کافران دي کوي کومونستان کې د کفر کې دا کنه نه ده نو دا په لاسو ګونو زهره کومونستان څه وخت وځي وخت مسلمانان شو کم یو وخت د ندامت څرهار وکاو که امریکا ومنستان یو مختل متهيان شي نو په دې ته بدلون راځي خو بس ما خبره بیا غلکالي چا کوټه چې به خر اکتب مولد لیکم اسې کوم څلونو واستشو کوټه نه خارنو مو نه د خلکو ورته خرما ما خرما مېري اخه دې شر مې ده دې ودره دا یو د سړی ته د ننوم دی د ننوم د بدل تا به بلادر بشي په ما خلک د تخربوي د ننوم د بدل ک تابسه بلادر بشي په چار سوخ ما خلک د تخربوي د ننوم د بدل بشي په ما خلک د تخربوي بدل ک تابسه بلادر بشي په چار سوخ ما خلک د تخربوي د ننوم د بدل ک تابسه بلادر بشي په چار سوخ ما خلک په کورته لا هیته یا له وجهی یو بارک زره نه در باندې نومه بدل <سؤال> شو او څه څه شو نومه کوټه شو او ځانی مرګ شي خدره کاله <سؤال> باد بیرته خرڅو دا خروه کوټیش نیو بیرته خرڅو درې کاله په بیرته خرڅو نو چې بیرته خرڅو نو کافر ته ته او چې بیرته به کافر شي نو نوی جریان صحیح کې دی شي پنجو جریان شي لز جریان شي یو لکه څه یې شي یانیم لکه څه یې کې دی شي اماغه بيدینه بس نن بل, مش... بل بل بل غورته جوړه ده محفل ورته جوړه ده مونکي تاویږي رتاویږي اکه سبا رسدا نه دی به بي... امر غنډي شي بس چې دین نه تب خبر اخلاص به ګوره چې بل دین منلای بودایان شي دغه مست دې دي دین په خاطر باندې د عقیده د اخلاص په خاطر او د خوښي اخرت په خاطر باندې خو دین نه پریدي بل منی په پیسو په خاطر به شاتې پیسې یو غل دی دي دین نه نه غمني نظر د مسیحیت انفرادي ظهور دی د یا اجتماع ظهور مقدمه او پیلا ماده ګوره د خطر خبره ده د دې لپاره چې د د انفرادي یا پټ اجتماعي مسیحیت خپ ته شي معلومات او تورث ول شي او په معموله طریقه باندې به تکلیفه ته قباندي مې افغانانو لپاره په پا انټرنیټ کې د مسیحیت ډېر لوی هڅه روان دي طلث ګونو ویب سایټونو مسیحی ویب سایټونو د افغانین مسیحانو له اخوانه خوړي پس څل کمپیوټر خلاص کې او په کمپیوټر کې لپاره وطن دات نوอัลتوی بیا د افغان مسیحیانو پلسګون ویبسایټونه درته راوړي او په هغه کې بیا یو مجله ده د غندم په نامه باندې غندم غندم په نامه باندې مسیحی مجله ده په ټایټل د افغانستان نقشه ده او دا نقشه د خلقو نه ډک ده دا او داخله یې د صلیب په شکل ورکرې وستلې دي د صلیب په شکل لکړ ټول افغانستان په صلیب نه ډک نور تلویزیونه بقالی بکې دي او حتی پامډګا وطن کې تلویزیون هم مسیحی تلویزیون مرکزه مسی مجل پکشتهون هم پکشته نور فمونونه هم پکشته مسی لمونه په پختتون پکشتهته او په فارسی پکشته خالص مذهبی دینی په سانهدانې د هر ک کور هر د هروان هر هرې پغلی لاسته پاسانه باده پر ګرامونونه وري. دغه طولی هې په دی خاطر رادي چې په افغانستان کې یو مسیحی عقلیت منست را وخت چې یو مته هیڅ شي تبدل مته ان شي بلودريشي بلویغه سره بچیان شي د لونشي د زمان شي به اولادونه شي او بیا د لسو 1500 کلو بتری دو باندې افغاني طبيعتوم ولري تذکرم ولري وایي زړه افغانمه ول هندو افغان کې دې شي زنه شوم افغان کې دې څه افغان کې وې شي زنه شوم افغان کې دې افغان کې دې شه زه افغانم زه به په پکتوده باندې د امي نکا هغه په زمکه میرا تاریخ چا موجود موجوددي نو کله سب دغه خلک دلته ل دغه استار تر سووروری لاندې سره راجمه شي بیا دبي یو مسيح عقلیت جوور کې افغاني مسي عقلت او دغه افغاني مسيحو عقلت په بیا د مختلفلارو چارو نه د متو للارري د تعلیم للارې د دعوت للارري د اقتصاد او غربیم لاطل للارري خلله حت نورم پیاړې کوي پیا وړ کوي پیاړ کوي تر دی چې ځانبه دوی پ خل ګمان په یو وختې پارلمان ترسی او پارلمان کې به یو پارلماني مسیهي اقليته منځکي تشکیله په پارلمان کې پارلماني مسیهي اقليته منځکي هغه د دې قانون جولو او قانون تلاہیته حق لري ځکه پارلمان دغه لپاره ځ حلقانون ته زور کوي ولې د دې بجادې ځان لپاره قوانين جوړي نرغو دې جوړوي چې نه کوي پولی وي پټوي وي حق منل شوی افرادي خپل حق نه غوړي په حق غوړي ځه حقوق دی حکومت ته رسیدي حکومت ته رسیدي به یو وزیر پکې دی یا به رئیس پکې دی یا خپل حقوق وی پارلمان کې خپل مطالبه کوي بي. څوک به انکار امور نه شي کولای د ټول هر څه د دې لپاره روان دي او شکل له قوانینو جوړ شي نو دا قوانین د اسلام دی قوانینو په خلاف یو په بل پسې استعماليږي یو په بل پسې تر دې چې خدانه خواسته خدانه خواسته بل د اغ خوب تعبیر وقوي څواري دلته په منځني اسیا کې د افغانستان یو مسیهي اسرائیل جوړ کړي دا د دې کانونې او دا هغه عملي نه وه چې ما تاسو وویلې د دې څه تخیل او د پروپاګانډي ځای ګنجایش نشته هرڅه مخ را نه شي اوس دا چې د مسیحیت د اخترابي د مخنينه لپاره څومره هڅه منګلرو څومره هڅه مکړي په دی. خپله ریکه ننځله شفاره یا تل اس کاله مخ کې یو ورو کې کتاب ګوټه شی وهاې پښې نصرانيت پنامه باندې یو مستعار نامه باندې چالو کړي شی وهاې پښې اوس الله تعلادي په عمر او اعلم ک برکتت وشي استستا اهده د احمددي سلیدي پلانو پهناه بان وړې وړ رسالليدي مند ده زمنګما مونګ طالبان ږ محاصلین مونږ مور مونګه لکوالان شاعران ديبان دا لووملی اسلامي استاعین مسؤولات لري چې ملت اخده د دغه خطرنااخ یاغال نه غوري د دخمن په او اغه ته علمي جواب ورکي علمي جواب علمي جواب کې څه څنګه دلته ترنسته دا راغلی د دلیل لاسر هوه اپ انټرانټ کې مقالې خپله یې د دوه طریقه اغه یو رالتاله کوي د دوه چاپ کوي اغه رادیو خبرې ته د رادیو غانو کې خبرونه وکه فلشي کې وکه رادیو د ورو خو څه لې کمال نه خو څه رږي د رپی نه کی څه رږي کې خپل کړی خلک اوري کڼورته نه اوري کڼه د رادیو غانو په تاسو نه پېل کېږي خلک ووري پاکستان کې هر کلي کې اور رادیو ده هر کې اور رادیو لکه کیلومتر شل کیلومتر نو پکار د چې موږ هم د بیل مصل په مقابل لوري کې اندازه تاثیر گزاري ولرو لکه هغه چې په من کې تاثیر گزاري کوي هغه په من کې خلک mesti هې تر ته دعوتي خلک اسلام ته دعوت کوو هغه د موږ په اسلامي فلسفه او قواعد او اخلاق او قران او حديث او فقہ او تاریخ او تصوف نظریات تزکیه احسان په دې باندې کوي مغدا دغهغهغه مهارته عقیده بنی علمیت ترازونو خلقته و ارسال که داخد بنل خبر نه د عقل نه لري دا تاسو چې د چشې مووازنه په حق او د خیر او دا تاسو په طریقه نه نابرابری خو په تاسو سره باید وای چې د طالبانو کې د منګه په ملایا نه کې د منګه لیکوالانو شاعرانو ادیبانو په دی کې ډیر کم د احساس موجود دی بس من خو په دی کې سراختای یو بل کاسر کو یو بل کو یو بل دین او باسو د فلانه د فلانه تایید د فلانه د فلانه تایید او یو په بل باندې اصل دښمن رانه هر دی اصل دښمن د منګه پرګونو کې وځغلی له کوي نه له کوي نه زه هر څه په وینه کې چلیږم مسله ډیره خطرناکه مسله ده او ډیره په خیران ده دغه عملیه عملی چې ما د تاسو خدمت کې مختصر ډول بنبران وکړي الله تعالی به ووایي چې دا رسو خبرې په منغو تاسو کې غوې د زمير راويخي او منغو علماء دانان لیکوالان دیوان شاعران خطيبان د خبرت متوجي شي او په دې باندې کې عملی لیکنه وکړي چې اټي کې خلک ته ورسي تختلف موږ داسونو په مذاکره وکړي خپل بنډارونه کې بده خبره سره یادې چې وایي روایت ترسو دا خبره لري چې څنګه خپي ځدی ورنکنه به نسبت کې او کناي خدا نه خاصه منګو تاسو بیا داسې یو مشکل سره مخ کیګو لکه یوازې شمخ مخشو چې پلار به اجي ثابت او مناسبو زمون بيټول کافر شيو کمونستان شي وبو پلار د لا پزام باندې خبرمن ما ډیر د سیمه لاندې چې پلار په محراب کې ولاړ و خلک تبي جمع ورکول ملابو زمون به او کنا زوانانو په ستمن کې ناس او کافر شوي خلک قان شوي پرچميان شوي الله دې هغه ورځ نراولي چې بیا د موږ د ملت انداز سر نو وشي کومندان صاحب پزاینا سي ځاون کافر شوي رهبر سي په پزاینا سي زمون به کافر شوي لونه به کافرانه شوي اجي صاحب میا ملک صاحب دا په پزاینا سي او لاونه به کاثر شوي یا د انترنتلارو یا د ډیوللاره یا د مسیې د یا د ډلار دلار نه منه اواس یوځل د ب نه چې چر بیا بعد ب سړي ته ډیر متې اوسو دزی سونه وا د کمونزه مار چې چللی یمونږه وتاس داواه بعد د مسییت مار منګ اتاسې نه چې چې کم تر کمه خپل خپل اخبال بچیان خپل ل خپل ماول خپل کور کلی خپل مکتب په هنتون فکل خلقه تقبل فيغامر ورسوه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستعطرك وأتوب إليك